Глава шоста. Кабінет був на четвертому поверсі. Поряд із ним були нірки психолога та хіміка пана Ярослава. Директор так патетично і з таким трепетним п'єтитом говорив про банзаєву кімнату, що той почав думати про неї вже не інакше, як про кабінет із трьома вентиляторами з червоного дерева під стелю, які мірно розсікають повітря, з велетенським письмовим столом із ебену та сучасним антигемороїдальним кріслом із поручнями та вшитим у сидіння масажером «Сідниця-1», та ще й з панорамним дзеркальним вікном на всю стіну. Ледве Банзай відчинив замкнені на ключ двері, майже відразу ж закрив їх і пішов далі коридором, гадаючи, яким це дивом потрапив у стінну шафу. Аж коли пройшов увесь четвертий поверх у шосте, серце підказало, що ота стінна шафа і була його кабінетом з вентиляторами, ебеновим бюрком та панорамним затемненим вікном. Кінець шостої глави.